بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه يا طيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه الى يوم الدين وبعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى wa khajrel hedji hedju Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, wa sallam, wa shërrel umuri muh dëthatu ha, wa kulle muh dëthatin bidra, wa kulle bidra të ndalale, wa kulle të dalaletin finnar. Falëndërimet i takojnë vetëm Allahut të madhruar, vetëm Allahut në falëndërojmë, dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë, pa që jam shira bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit, Profetin Muhammed sallallahu aleyhi wasallem, për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjitha ta besimtar që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Pas taj të ndërshëm vlazer në besimtar, të ndërshëm vlazer musliman, jemi në fillim të pushimeve verore, pushime këto të cilat shumë kush i pret me knatësi, shumë kush i shfrydzon ato maksimalisht, Dhe shumë kush prej besimtarve muslimanë përfiton nga këto dit të pushimeve verore. Thonë të drejten, muslimanëve ju ka hije të përfitojnë nga zdo kohë dhe në zdo vend. Muslimanët janë ata të cilët duhet të prinë punve të mira, muslimanët duhet të prinë proceseve dhe të shtynë proceset e mira për para. Andaj, qëfar kërkohet gjatë kësa i vere prej neve muslimanve. Vlazen është një kohë që duhet të shfrydzoj maksimalisht. është një kohë nga e cila mund të përfitoj më shumë. Dhe përfitimi ma i madhë i mund shumë, është me mbjel imanin, besimin në zemra tona. Pra mbjelja e imanit futja e imanit në zemrat tona dhe forcimi i tij duhet të jetë prej prioriteteve të besimtarëve musliman gjatë këtyre ditëve të nxehta të verës ata të cilët për një kohë të shkurtër pushojnë janë ndar nga puna apo nga bankat shkollore apo janë kthyer nga prëndimi në vendet e tjera Ata nuk duan ta kalojnë kohën kat të bredhën poshtë e lart pa pas ndonjë qëllim caktuar. Ata duhet ta shfrytëzojnë këtë kohë të shkurtër, sepse janë ditë të caktuara të cilat kalojnë shpejt. Duhet ta shfrytëzojnë këtë kohë të shkurtër që ta fusin imanin, që ta mbjellin imanin në zemrat e tyre. E kush e ka imanin letë ta forçon atë. E kush e ka imanin e fortë letë të qëndroj në atë iman, në atë besim të fort. Sepse vlazën besimtar, imani, besimi, është puna më e mirë, është puna më e dashur të këllahu të barek e vëtë ala. Erë një njëri të Rasulullahi sallallahu a.sallem, e i tha ojë dërguri Allahut, cila është puna më e vlefshme, cila është puna më e mirë, cila është puna më e dashur të këllahu subhanahu vëtë ala. Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam i tha imanun billah imani besimi në Allahun të baraka vë ta'ala pas ta i vlazen imani besimi i ploti besimtarit është kak përfutjen e besimtarit në gjennet ka thonë Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam la të dhukhullu lë gjennetë hëtta të të minu nuk do të hyni në gjenet deri sa të besani. Pra, kusht për të futur në gjenet është besimi, imani, i pastëri besimtarit. Anda i shpeshere shtrohen, apo para shtrohen pyjtjit të ndryshme, e nga ma ato që sharaket që i hasim në populatën tonë. Për njërë qësë janë musliman, qësë janë besimtar në Allahun subhanahu wa ta'ala, Qëse besojnë Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, qëse besojnë Kur'anin, shtrohet pyetja, "Hoxh, a thua filani apo filania ku e ka vendin?" Është pyetje çesharake. Është pyetje banale me pyet "ku e ka vendin" ai që saq besimtar. E ka vendin në zjarr të xehnamit, ku ka më pos vendin? Është kusht për që dë njerën që dëshiran të futët në gjenet të jetë besimtar, la të dhullu lë gjennete, hatë të të minu, nuk do të hynin në gjenet deri sa të besani. E ku po dënë miqu pa besimtar? Ku po dënë miqu pa besimtar në gjenet? Ku po dënë miqu në gjenet atë atë të cilt fare se kanë besu gjenetin? Andaj mos u preukuponi me pyjtjet të njajshme, mos u preukuponi me pyjtjet këtila, Ata e kanë vendin për atje ku kanë punuar ata. Edhe ne e kemi vendin për atje ku punojmë. Sepse, njezin këtë botë janë dy grupe, dhe s'ka tri. Ata që punojnë për gjenet, edhe sakrifikojnë, edhe hargjojnë energjin, edhe bojnë mundin, dhe dhe tjenë, insha Allahu Teala, me lejë dhe dëshirën Allah për i banurë gjenetit. Po i kemi edhe një kategori tjetër që punojnë hargjojnë mundin, që besa hargjojnë edhe pare për një gjehnem. Dhe, inshallah ota ala, me caktimin, dëshiren Allahot, ata do tjenë për një gjehnem live, dhe s'duat neve të nga shqetsën, as të nga brengos një pun e këtil. Pas taj vlazen, <clears throat> imani, jo ja vetëm që është i rëndësishëm këtë botë, po imani është i rëndësishëm edhe në botën tjetër, sepse imani i besimtarve është shkak që ata të jenë të dalluar njëri prej tjetrit në xhenet. Sepse xheneti nuk ka vetëm një xhenet, por atje janë xhenete. Por atje janë xhenete dhe i ka thujt Resulullah sallallahu alajhi wasallam xhinan, xhenete në shumës. Dhe secili në bazë të imanit të tij do të jetë në vendin e tij. Dhe atje do dallohen në xhenet besimtarët prej besimtarëve ata që janë me iman më të fortë, me besim më të fortë, ata do jen në vene me të jenë në vende më të larta, me njerëz të zgjedhur. Ata që kanë imanin pak më dob do të jenë më poshtë. Ata që kanë më dob do të jenë më poshtë. Është kështu me radhë, është kështu me radhë. Foth Resulullah sallallahu alaihi wasallam, banorët e xhenetit i shohin banorët e tjerë që janë në dhoma në vende të larta, ashtu sikur që e shohin ylin shëndrits në horizontet e lindjes apo të prendimit dhe tët ka prej gjenetlive që i shohin shom nalt disa prej gjenetlive që kanë imanin e madh imanin e fort ashtu si që i shohin yjet në horizontet nga lindja dhe prendimi dhe kja thët është përshkak të dalimit të tyre cili dalim? dalimit që kanë në iman në besim dalimit që kanë në iman në besim Se vlazen është interesant puna imanit e besimit. Jështë dë njeri që thëtë në jënë besimtar, besën krejt ato që duhet me besuë. Kër ju shpjegon shumë gjana, ju të regon shumë gjana nga Kurani, ata që kanë e kanë imanin e dëpt, thua, si kërë nuk jënë besimtar, pysin, a thu val, a ka mundësime në dohë kja? Do të të habitet. A përshivni që në mesin e besimtarve, ka ata atil që ma shumë i besën medjave, Ma shumë i besën filmave, ma shumë i besën dramave të ndryshme, se sa që i besën ndodhive kur anore, në gjarjeve që i përmen, ndodhive që i përmen kur ani. Dhe shka flet kjo? Kjo flet për i manin e dëbët të disa besimtarve. Nese vlaze njerëzit kanë arrit me bo kësi gjanash, njerëzit kanë arrit me bo gjana shumë interesante, Duke qen këtu të fotografon edhe masanena çet duke eksplodue, së ashtu janë programet që janë për iPhone-a, në për internet, çashtu bën edhe filmat, akcion, ne trillerë ku tadionë, kështu xhirohen, sa të njerëzit do kallën se të njëjtët aktorë drejt tash ishin kallë me qindra herë, sa harje ndjejeën mbyt në për filma. Po kështu xhirohen, apo ka mundësi apo po, po, oj, është programi. Po e programi i Allahut që është edhe më herët. E pastaj është krijuesi. Ai nuk është krijes. Ai është krijuar si ai bën çfarë don. Por nganjëherë imani jo në rregull e bën, bën njeriu të hamendet edhe të dyshon por shumë gjona që s'ka fare dyshim në to. Pastaj shoku te Muhamedi sallallahu alejhi wasallam kur e dëgjojnë kët hadith se ka dallim kështu, besimtari prej besimtarin xhenet, edhe e shef nat besimtarin sikur yllin në horizontet e lindjes apo të perëndimit. E than shokët e Resulullahit sallallahu alejhi wasallam. O i dërguarë Allahut, a janë ato pozitat e profetëve që nuk i arrin askush tjetër përveç tyre? Këta shokët e Resulullahit sallallahu alejhi wasallam menduan se atje lart do të jenë vetëm profetët e dërguar të Allahut dhe atje nuk e arrin askush at pozit. E çka tha Resulullahit sallallahu alejhi wasallam tha: "Kurse si? Betohem tha në atë që shpirë ti më është në doren e ti, dhe të të betohet në Allahun gjëllëshanu, set aty jën edhe ata besimtar që besuan Allahun dhe i vërtetuan profetit. Pra në të opozitat në alta nuk jën veç profetit, po jën edhe ata besimtar të cilë të besuan bin shumë Allahun dhe i vërtetuan profetit të dërguarit e Allahut, alejhimu salatu wa selam. Pasaj vlazen imani është tyllë, Imani është bazë, fundament në edukatën islame. Dhe të gjitha punët tjera që vijnë janë fryt, janë rezultat i kësaj stylle. Pra styllës fundamentale, styllës së imanit. Të gjitha ato që i kemin jetën tonë, sjellja si e mirë, apo deturia fetare apo shkencore, daveja, urdhimin e të mirë, ndalimin nga e keshë, athirja e njezën rrugën e Allahut, pastoj bëmirësia ndajtë tjerve, janë fryt dhe rezultat i imanit. Po dhe atët të cilë të sakrifikojnë shpirtin e tyre, trupin e tyre, pasurin e tyre, për çka e bojnë atë? E bojnë si rjedhoj si rezultat i imanit që kanë të bëndshëm në Allahun subhanahu wa ta ala i mani besimi i fort, është i laqë i ma i mirë, është i laqë i ma i sukseshëm për zgjidhjen e problemeve të shumëta me të cilat balafachohemi ne. Pra shumë kush prej besimtarve ankohët për problemet të përdishmeris. Dhe shumë të rin ankohën se kanë e ka në zemërn e ngurtë, dhe të hispëm hinë kur zemër diçka e mirë. Pra ankohën për zemën ngurtësi, të tjërët ankohën për partaci në adorim në ibadete. Thotë nuk kemi kujdes shumë ndaj namazit, nuk kemi kujdes shumë ndaj respektit të prindve, nuk kemi kujdes shumë ndaj të vjetërve, nuk kemi kujdes shumë ndaj mësimit, nuk kemi kujdes shumë ndaj xherimit. Disa të tjerë ankohen për një logjsti. Të tjerët ankohen për mos perspektiv. Ankohen thotë s'kemi perspektiv. Jemi të pa shpresë, jemi të pavullnet. Disa u thotë s'kam shpresë për punë, s'kam vullnet për punë, s'kam shpresë, s'kam vullnet për mësim. Runa zot, disa po thonë s'kam vullnet për jetë. S'kam shpresë, s'di as pse po jetoj. Krijt këto, krijt këto janë si rezultat i mungesës së imanit dhe zidhja e problemit, të gjitha këtyra që i përmendëm. Zidhja e këtyre problemeve dhe të tjera të ngjashme është imani i fortë në zemrën e besimtarit. Pasta i imanit lazen, është një e, penges që vendoset mes të besimtarit edhe në mes të harameve. Ti e besimtar me iman të fort, ki i harame shumë para vetës, mund me bo gjenahe natën edhe ditën, por në mes të teje edhe gjenaheve është penges e imanit. Që ka do të thëtë kjo? Kjo do të thëtë se ti kje pëllët harame para vetës, po imani i fort të ka bo të mëshme mësme i pa. Iman një fort të ka po të mëshme mosmeran haram. E kini pa disa janë të rëthumë me pare. Mujnë me vidhë ka dojnë. Po iman një fort asë që i shkonë me një me vidhë dhe pse i ka që atyë. Të. të pa nëmru me. Disa tjërë vërapoj natën edhe ditën. Bojnë dollovere allëshverishe. Me ja me muj për me vidhë një tender. Punoj natën edhe ditën. Pse? Se s'ka iman që i pëngën për i vidhjesë. Disa të tjërë jënë të rrëthuan nga gjinia e kundërt, i provokojnë djasta se majtë, se para e mrape, anena e knena, po së që bojnë për shtypje, edhe nuk e ndjen fare prezencen e tyre, pse se i mani i ka dalë pënges edhe nuk i shë ato harame, e disa tjërë i shtjërin këpucat apo ma mirë me thonë, i shtjërin rrëtate kërrit të usilë ka shkollat e mesme ka fakultetet, apo të usilë në përpishina për me gjithë, një voice dhe të të shpenzën shumë edhe mundin edhe energjin e hargjan edhe parën e hargjan edhe mjetet që i ka si makina ato i dëmë tën për me nga me boni haram e pse kjo e bon sepse s'ka iman që ndruë shumë, s'ka iman të fort që e pengan për i haramit Andaj Allahu Gjellëshanuhu thët për ata që kan iman për ata që kan besim Inna hu, lejse lehu, sultanun alëllëdhina, amenu, u ala rabbihim jetëa vë këllun. Vërtet, a shëjtani nuk ka kur farfuqie. Pra vërtet, shëjtani nuk ka kur farfuqie kunder atyre të cilët besuan. Shëjtani s'ka fuqi kunder atyre të cilët ka një mamë, ka në besim, dhe që zotit të tyre im shtetën. Pra më së frikësa prej kërkujtë e ashtë ma pak prej shëjtanit, s'ka forcë, s'ka fuqi këndërteje, nëse ti qka, ke besu Allahum, dhe ju ke mështetë Allahum të bare, kebët e alëm. Andaj, lazen, mundahoni, mundahoni gjatë kësaj kohët të pushimeve, të shfridzoni të gjitha mundësit, që ta shtëni imanin, s'one besoj se gjithë ju këtë që e një prezent, këni iman, këni besim. Ardhja juaj këtë në gjami, e dëshmon qartë që e një besimtarë. Më pas shthohet pyetja, sa është? Sa është imani jon i fortë? Kjo është një përgjigje që secili duhet t'i ja jap vetes së vet përgjigjen. Andaj lutsim Allahun subhanuhu te ala që të na forcojë dhe imanin të na shton. Edhe në kryerjen e punëve të mira Allahu të na ndihmon, ndërsa nga haramat, nga gjënat, inshallah Allahu na largon. Kërkon i falli Allahot të baraka vë ta'ala sepse ajojtëm katë falësi madhë. Ajojtë i gjithëm shërshëm anëdhaj kërkon i falli për vëjtën tuwa i familjen tuwa dhe për bërë simtarët në për gjësi. Aqulu qavli hadha wa astaghfiru Allahe li wa lakum wa lisa iri l-muslimina min kuli dhambë fa astaghfiruhu innahu huwa l-ghafuru r-rahim. Pasiçë synojmë dhe kemi për qëllim shtimin e imanit. Pasiçë synojmë dhe kemi për qëllim forcimin tonë në këtë besim, në këtë fe, atëra shtrohet pyetja. Cilat janë mjetet kryesore? Cilat janë mjetet më të rëndësishme të cilat na ndihmojnë që ta shtojmë imanin? që ta forcojm imanin. Mjetet kryesorë do t'i përmendim vetëm në formën e shkurtuar. Apo më mirë me thonë do ta përmendim vetëm një mjet prej mjeteve më të rëndësishme, e çipon e anashkalojm çdo herë. Dhe mjeti kryesor është libri i Allahut subhanahu wa taala Kur'ani. Pra, për kujdesja për librin e Allahut, për Kur'anin fisnik, është njeti kresor që është të imanin e besimtarve. Si arrihet për kujdesja ndaj librit e Allahut? Për kujdesja ndaj librit e Allahut, vlazen shihet qartë, për ata që dëshirojnë të jenë të kujdeshëm. Kjo arrihet duke e ledzuar librin e Allahut, duke e studiuar librin e Allahut, duke mësuar për menësh librin e Allahut, duke i kuptuar domethonjet e librit Allahut, edhe ma shkurt, duke i kuptuar qartë mesajet të cilat i ka dërgua Allah subhanu wa ta'ala në librin e ti në Kur'an në Fisnik. Pas ta i vlazen besimtar, shijet qartë ndikimi pozitiv i Kur'anit në zemrat e besimtarve, shijet qartë ndikimi pozitiv i Kur'anit edhe në familje, edhe në shoqëri. Kurani e ndryshon në një shoqëri njeriu. Kurani jo vetëm që ndryshon në një shoqëri njeriu, po Kurani e ndryshon edhe një shoqëri të tërë her pas here. Gjithashtu vërehet çart edhe në kohën e tanishme ndikimi i Kur'anit në përmirësimin e shoqërisë. Të gjithë ju, këto ditë jeni dëshmitar të zgjedhjeve çum bajtën në një shtet me shumicë muslimane. Të gjithë jeni dëshmitar se në Egjipt për herë të parë për herë të parë erdhi në pushtet një forcë politike e udhëhecur nga muslimanë që falin namaz. Për herë të parë në Egjipt, në parlamentin e 500 deputetëve Erdhen 150 parlamentar që janë hafizat Kur'anit. 150 parlamentar që din Kur'anin përmendsh. 150 parlamentar që din Kur'anin përmendsh. Edhem në, në Kosov nuk i kem 150 hoxhallar që din Kur'anin përmendsh. Unë kam friksë hoxhallarë, xhamate, fëmijë, pleç e këtej me i bó, nuk e di çë dalin 150 këtej popullin ton. E pastaj A ndikon Kurani në individ, ndikon, se edhe presidenti përsa zxedhur, që është një doktor i shkencave natyrore, i doktorua në Kaliforni, është hafiz i Kurani. Para menda në kretari shtetit, i doktorua në shkencat natyrore në Universitetin e Kalifornis, është hafiz i Kurani. Apo ndikon i ka pozitivisht Kurani, ndikon, ndikon. Vesh ndikon të ka ta që e kam për një mendë që dëshirojnë me marë Kur'anin, dhe që dëshirojnë me undikua për i Kur'anin. Andaj vlazen, duhet jemi të kujdeshëm, që gjatë këtyre ditve të nëzeta të verës, të shocrojnë i sama shumë me librin e Allahut Subhanahu Atalë, të shocrojnë i sama shumë me Kur'anin, o vlazen treni po ecë, vogonat po mbushen, mundoh me gjithë në i venë se të shkënë, Edhe nuk mundesh më me hyp në tren. Thot dikush, çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se jeta po shkon. Kapu dikun kët jetë, se po të vdes ke dhe shkon në Pemësu Kur'anit. E kimë vdes, sikur ti që s'din më lezu Kur'anit, e sikur ai që din më lezu Kur'anit. E pastaj as ah, ti njerëz po blive nuk kaşt. Kamë vdes sikur ai që din më lezu Kur'anit dhe s'kam mësuar shumë për mend, sikur ai që kam mësuar shumë. Sikur ai që kam mësuar pak për Kur'anin, sikur ai që kam mësuar tërë Kur'anin. Të dy kanë më vdes. Mir po pastaj Rezultatet do të vrenë edhe më shumë. Frytet e këtij librit të Allahut do të vrenë edhe më shumë në botën tjetër. Andaj vëllazën, mos ndahoni që për kujdesjen ndaj Kur'anit ta keni në një nivel të lartë. Dhe ato duke lexuar dhe duke përjetuar knaçsi gjat leximit të Kur'anit, duke përjetuar knaçsi gjat dëgjimit të Kur'anit. Sepse Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu Ai ka qenë një kalif i musliman ve i pakontestueshëm, e ka ditur Kur'anin vet. Midos kur mlidheshin me shoktë vet, çka i thonte shokëve, e atij që lexonte më as bukur apo më këndshëm, i thonte: "O oh, Ebū Musā, kujto na Zotin ton pak. Përmend na Zotin ton me Kur'an." Edhe Ebū Musā merr e lexoj kë pjesë nga Kur'ani, edhe u knaqshin krejt u buzëqeshin, edhe ndihej ajo kënaqësia në fytyrat edhe në zemrat e tyre. Pastaj vëllezër mundonemi kuptuotë domethënjet kuranore Dhe më ndahoni me lexuar libra të cilat lidhen me komentin e Kuranit. Na fat barrasisht këtu e kemi për herë të parë tek muslimanët shqiptar, një komentim i Kuranit është bë komplet i përkthyer. E kemi tefsirin e Ibn Kathirit. E keni këtu edhe në bibliotekën e xhamisë tetë vëllume janë tefsiri Ibn Kathirit, komplet i kushtohet komentit Kur'anit. Është tefsiri lehtë, është tefsiri këndshëm, është tefsiri kapshëm. Komenti kapshëm i Kur'anit. A ndaj vllazërin merrne? Pajisni bibliotekat familjare me kët libr. Edhe lexoni se shoshnoni me librin e Allahut te bareke وتعالى. Po ashtu vllazër mundani me u shoshnuaj edhe me libra të tjerë që flasin për shkaqjen e zbritjeve të ajeteve apo të surave kuranore, si dhe lexoni libra që flasin për mrekullit e Kur'anit. Mrekulli të ndrëshme, vetëm nëse ndalin mrekullit shkencore do të mbetesh i pamend se sa shumë mrekulli shkencore ka dhënë Allahu te bareke وتعالى në Kur'an. Andaj lutsim Allahu subhanahu wa taala shetë na lehtsam edhe të na mundson të kemi kët mjet efikas në zemrat tona. Për mjet i kësort që na shton edhe na forcon imanin është libri i Allahu te bareke وتعالى. Shfrytëzoni kët mjet o vëllezër se është pa pagesë është papare është falas na ka dhënë Allahu te bareke ve taala Allahu na le të softo dhe na mund softe me çën për lexuesve studiuësve dhe praktikuesve të Kur'anit Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid ibadallah inna Allahu ya'muru bil adli wal ihsani wa itai dhil qurba wa yanha وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه الله